На цьому слові княгиня вийшла з кімнати і лишила лейб-медика самого. «Чудна жінка!» – мовив той сам до себе. «Чудна жінка ця княгиня! Їй хочеться переконати всіх і навіть саму себе, що та глина, з якої природи ліпить душу і тіло, на нас, бідних земних дітей міщанського походження, йде одна, а коли... Настає пора зліпити щось вельможне, зовсім інше, яку годі й порівняти з нашою. Де таке бачено, щоб у князів не було серце? Все одно, що з тим іспанським придворним, який не взяв шовкових панчіх, що їх добрі нідерландські міщани хотіли подарувати своїй королеві. Бо не годилось нагадувати про те, що в іспанської королеві справді є ноги, як у всіх звичайних жінок. І все таки я ладен закластися, що причину найстрашнішої нервової хвороби, яка опанувала князівну, треба шукати саме в серці, цій лабораторії всіх жіночих бід. Лейб медик думав про квапливий від'їзд княжича Гектора. Про надмірну хворобливу вразливість князівни, про її далеко небайдуже, така до нього дійшла чутка ставлення до княжича, і йому здалося безперечним, що князівну довела до раптової хвороби якась несподівана сварка з коханим. Ми ще побачимо, чи лейб-медик мав підставу для своїх здогадів чи ні. Що ж стосується княгині, то вона. Теж мала таку підозру і саме тому вважала непристойними всі спроби лікаря щось випитати, бо двір взагалі відкидає будь-яке глибше почуття, як щось непристойне і банальне. Сама ж княгиня мала і серце, і душу, але сміховинне, огидне страховисько, зване етикетом, Лягло їй каменем на груди, і звідти не проривались жодні зітхання, жодна ознака внутрішнього життя. Тому їй і вдавалося витримати навіть такі сцени, яка щойно відбулася з княжичем та князівною, і гордо відмовляти кожному, хто хотів їй тільки допомогти. Тим часом, як у замку все це відбувалося, в парку також сталося дещо таке, про що тут варто розповісти.